مخیتا چې کوم کتاب پروت دی دا ماتندې د عقیده تحاویا د مصنف اغا امام تحاوی رحم الله تعالی زه تحاوی باندې مشهور دی خپل می چې ګمندنو احمد ابن محمد دی احمد خللم ده محمد زپلارم نه ابو جعفر کنیا ده مصر کې طحا یو خار ده زاخار په پیدای ده واغتې نسبت شوه ده طحاوی وتوي او حجر قبیله ده نو حجر وتوموي باغې کې وړو کې بدن عزت ده ا ته هم و دا د درېصد علیم نه سلوورمه کې وفاته خو اکثر وختې د دوې دو صای دی د درې ص تقریبا دو سو نهتی حجرای کې دی پیدا دی او پهین سو ایې حجرای کې وفا دی سرلس کمم سل کالا یا ته کونسل کالا دمره عمره بدی دنیا کې وو دغه خپل پلارم شاګرد دی فلار الوی محدثو او مشهور د شوافی او امام امام موزنی دغه شاګرد دی د امام موزنی او دا امام موزنی د دو مامادی ددی امام طحاوی رحمہ الله سده ما ما ده امام موزنی کلک شافعی امام شافی رحمہ الله شاگردو د دې وجنا دې دی امام شافی رحمہ الله په یو واسطه شاگرد دې ني امام شافی رحم الله د ترمیان زیا وسدا واسطه دا او امام ابو حنیفه او د ترمیان زد وا واسطه دې امام محمد بل شاگرد او داغه شاگرد امام طحاوی دے نو امام سیو د دو درمیان ز دواسی تی او د امام مالک او د د درمیان زم واسی تی سو دوا او د امام محمد ابن حنبل امصر دے خبر باندې پوهی گئی امام بخاری د امام مسلم او د ترمذی د دې ټول هم عصر سره ده او ورو کې نه ده کنه د دې هم عصر سره ده سره ده امام طحاوي سي دي اول حنفي شافي مسلکيو اول سي ګندنو شافي مسلکيو ورستو دي حنفي شو د دې په انتقال د مذهب کې یو کول تحقیق ده دې چد د خپل ماما شاګردي کړي وو د خپل ماما کاتو چې درس په د شوافیو زمذهب کو او قتل به د احناف کتابونو مطالبه ټوله چې کولند احناف د کتابونو مطالبه کولا نو د دوم شوق پیدا شو د یو قدرت وجدا چې لکادت او طالب ده استاذ په مکتبه که ده مطالب په میز بانی کم کتاب اوی نی ده طالب ده شوقی چه مام ده او قتله زما استاد دا کتاب گوری نو چه مام دا کتاب سکره او قتل شوقی ده گی ندویم چه هره زمان ماما ده کتابون گوری استاذ می ده شیخ می ده نو زوم ده کتابون کتل سکم شوروکم ندو چه کمدنو آغه کتابون کتل شوروکلل د احنا په د مذب دس شو متاثره شو او چې کمنو انتقال د مذب کو د شافیت ته چا ته را وړیافیت ته په یو قول دام دی چې په یو ممسله تحقیقو چې او زناننم ر او دهغې چې کمنو په ګیرډه باندې ب شو وي په ګېډ بچ وي او ظااهر داوي چې لادا دا بچی چې دی د دی ژونې دی د د حاکاتو ن پتهڅ کېږي لګ نو د د ځنانا پرشن به کېږي که نه چې فورونه پرشن شي او شيی د معشوم ې راواغ ستلی شي دا ممسالبانې تخقی خو د معشاافمت لک دا چې نه ګډه بنی شيسیریلی بسی ګینټې م پس په دا معشومم شي مړ شي بس خبره ختممه د لا راتللی نه د نه حکم اخلی نا احکامو تا نمتوجه کیگی دیمام شافیق پل مصلا کو آو دیمام بو حنیفه مصلا کو داو چه نا فورا دیده دیده سکلشی او سیرلشی او دا ماشوم دی رواغ استلشی یاو خمڑا دا دا بلو لیمڑای که اللہ بچ کی لگا او پی خداو چه امام تحاوی پیدایش پدا سه طریقه شویده چیزم تحاوی سه کمدنو مور مرشوی او دموور په ګیډه باندې نو دموور ګیډه اوسیرل او امام طحاوی دراهسته پیدائش په 54 تاریخ شاو نو امام طحاوی چې کم سره زما په مرگ باندې زما د پیدائش نمخ کې خوشاله و زداغه مذہب نه قبولو ما په دې وخت زما په مرگ زما د مرگ په 50 نمخ کې سره خوشاله و نو مذہب چې کمنو انتقال یو کول نه مقولة دا چه آلم و ناسی بمزع بی ابی حنیفہ ابو جعفر اتحاوی دا چه قیحنسی بانی پویا سڑے چه دے ناغی امان تو حاوی دے دا چه کم ننو محض مقلد ندی یو کولدار چې دار طبقه سالس مجتحد دے طبقه سالس چه آگه تا اصابت ترجیح وی لکی گی اصابت تخریج تو دی دا تخریج ندی دویم قول دا دی چې دا متحد منتصب دی یعنی دی چه دی پر ڈیرو مسلوکی دی امام بو حنیفر اے مولا سلام پانجا واحلی دا مداد امام محمد او دی امام بو د پای پائیس دی سڑے دی بارال خوالا رب بلیزد تفقہ او په حدیثو کې د لوي مهارت پر خړو د دې کم دور ور سره دی نو په دا غوړ کې امام ماتوریدی چې نه دده هم 10 ر د او ابو الحسن 20 دسه دی ا 10 ر د دغه 321 هجری کې د وفات ته او په 330 کې چې کم دنو اغه امام شریص دی وفات ته او په 333 کې ماتوریدی سره دی وفات تهو مرسوري ما تريدي وفات ته دا د یوې زماني د یو دور سری خلقت دی د یو دور خلقت دی پا قائد کی پا اصول او فروق کی الله رب العزت کم کمنن یو لوی مهارت ورکړو او د دو ډیر له یوې حلقې درس ور زه رضا موئ چې بیا به سره ما ماجيم حساس کاو لگا ماماي چې وي امام مزني غ او سرم بیا حد کوو چې لکه زمونږ پلی اوس درتلی دومره خلک ځي نو لږ حسد بیا او سره کوو خوزه په درس کې ب ډیر زیات تو لبا کرام چې کمرو کیناستل نستل د د د حیسو داسې طررض دی چې داسې طرف دبل چا شته او زمونږ د احافو دالهکه کمال بهته وواای که نقصان وای خدا کمال چې دوی د بل د مذاب نقل د بل د کتاب نقل مذب ثابت کا خپل م... کتاب نو خاصم سره ثابت ته لکه امام طهاوی چې کوم کتاب لیکل د معنی ولا اثر نو خاصم بچا دی نه نه پوهه خلکون تکري دي شوافیو د حنابلو کتابونو وګورئ او دا غینوم د خپل مذاب سره کا ثابت کا نو منګا ډیر درس د نورو کتابونو کو او دو امام تو حاوی کتاب دیر توجو ور تنیشتا ره دیر توجو ور تنیشتا منگا وڑا دورا کی چه کمدنو وحدت کی داخل کو و چه بیا چه کمدنو لکه کتابونو تو او کتل شونو وڑا دورا دیر ادرا نیدلا بیا پی دا سوچو شو چه دا دور حدیث دو کالکو او پا غیبان نم بیا اتفاق را رانلا و لکه دا تحاوی چه ده دا دین زیاد ضروری کتاب ده دا معانی و لاسار دیمان تحاوی بغیر د تکلفنا د حدیث سلکی بغیر دا تکلفنا دا دوارو طرف تا کم مساله کی اقوالی حدیثونا راو دی بیا د احنافو حدیثونا ام راو وی او گو تو و ساغتو گو را دیتو گو را ته چکه کوم دغه فرق وداده ست د و جنا راغلې ودید د و وجه راغه ودید د و جنا د ته د مطلب شو د ته مطلب شو وی لا حنا و مزا ولاشو خو دی خولی طریقي سره اده و یل کتابم نه او د قتل کتاب نه امام عيني د دپدیت مانو لا صار باندې شرح لیکلې دا لزلک نخبل افکار فنوم باندې امام توحاوی پا کتاب باندې بہترین اشتر حیلی کلی دا نخب و لفکار حضرت سه موانا حسین علی نور اللہ عمر قدهو اغا پیم حاشیه کرده دا اے چمساییت کپنے والا چه کم توحاوی دی چه داغی پا حاشیه دا راویان حالات نشته دا پا آغا حاشیه باننی دا حضرت سیب حاشیه دا پا نور نیشتا سو صرف دا حضرت سبحاشه ده بی او یو دا مشاور عام ملاوی که پای که نیم پا نیم لان دی نراویانو حالات دی و دانا پخوانه ایچم سعید والا چه چاب تنواغه دا حضرت سبحاشه ده بی یو دا, دا دا کتاب دی دو این دا دا کتاب دی تخفت و لخیار دا لس جل لکی را دا دا کتاب دی دا لس جل دی او په دې کې د مشکل احادیث حل له مشکل احادیث کده تارس په سره سروي یا نوروي او چې کم احادیث مشکلی نو دا غي حل له ډیر قیمتي کتاب دی د احادیث د فهم لپاره د امام طحاوی مطالعه ډیره زیاته ضروری ده امام طحاوی چې په احادیث باندې سره پوي کی بیا یو دا معانی ول آثار او دویم چې کم دنو دا تحفته الاخيار درمه مشکل الحديثه منه ا مختصر ده ا مختصر ده خدای الله ذل کتاب ډېر قیمتي کتاب ده نو دا د امام طحاوی رحمه الله تعالی د دوور کی چون کې فلسفه واغیر داخلك معتزله شروشي و او پا دی اقایدو که چه کمدنو اختلافات کول ندو ده آل سنت والجماعت مختصر عقیده ده قرآن ده سنت نچوڑ اغا زکر کرده ده دیده پارا چه دا چه کمدنو اقاید علکانو تیادوی چه خپل اقایدوار تیادی چې اغیار او غیر او باطل فرقی اغید چه کمدنو چر تا کی دانو جوانان علکان احوام دا چه کمدنو د خپلو عقیدو نوا نڈائی ما اغا پا دی که او مختصر رسالو لکلا دا عقیدی ببارکی و عقیده اسلامیان دیا پا عقیده تا حاویه بانی مشعور شوام چیمام تا حاوی نسبت شوه ده عقیده تا حاویه بانی سنت والجماعت اقائد اغه په کیولیکل وقتی تور چې پکمو کې اختلافات شي شو راځلیو هغه په کوم څه کړو اغه عقایده په کیولیکل سره ډیر سروت ورتنه نو خلا کال دې د وای نه چې خلکو پکې څه کړی وي خبرې مقابلی وي مقابلینو پکې خبرې کړی وي داګه د وای نه پکې هغه هم درچکل نو دا اهم کتاب دی دا په دیوبند کې وی لیکې دو دیوبند کې دې طرف تډې را توجه سواخ مقی وفاق والاو دا کتاب چه کمدنو داخل کو اوی و شرقایت نروستو چه کمدنو شرقایت خلاس کی نو دا غی نروستو کمیاشی که نیمی نا پاگی که دا اووی دا اووی و منگا دغه دا غکو چه لگ لگوایو لدی دا پارا چه دا مطن یاد شی وفتیس راجدین سے مدد ذل و لالی فرمائن سدا په دې وبند کې متنن یادول ضروری دی چې دې متن به طالبان وسکو یادو نو مونږه زیارت پر رزق او پادته کې او ذلوي څلکه لک سبق ولکيږي نو لک سبق یادول څرګران دی بیا په اخر کې لکه سپه سپه یادول دا بیا سشي ګران شي نو څلور کرخي پنځه کرخه سبق کې راغی یادول بیا دې تشریح کوم کم نو د تقریبا چلی سپور شهی شوی دی، بااب کې او اکثرې احناف وکړی دي اکثر احنااف وکړی دي خوکه ډیر توجو والله کتاب دی فخوانو خوانو خلکوورتون ډیره توجو کړی ده ډیره آم چې دی کې چې کمدنو پهقاعددو باندې ډیر جوور باسو شي دا به ددي کتاب د مزاج نه خلاف وي دغه صرف دا عقاید چې کوم لیکلي داغه لګه تشریح طالب په پویا کول او چې دا عقیده چې کمندو داخلي یا دکي داغه دا مزاج دلګون تا نو دا کتاب ضروری دی بیا وحدت کیم هم چې کمندو داخل شو دا په داسې کلام کې دی روستو راضی و زहात چای کې خپل فلسفی نشتا قل د فلسفي بږي نشتره دا چې کمندو د دې کتاب امتیاز دی او قائد اسلامي مختصرا لیکلی دي الله دې موږ له ویلو ده په توفيق نصیب کړي سارا یاد اولو